«Могли занести», – сказав Євген Федорович не відразу, а лише коли допив каву і витер губи. Тепер уже серветкою. Це найпростіше. Занести в якомусь маленькому балончику і, знаєте, непомітно, пшикнути, розбризкати і піти. Він скупо всміхнувся. Хоча у першу хвилину й самому задихнутись можна. Бо далі концентрація при розсіюванні аерозолю стає абсолютно безпечною. Повторюю. Це найпростіший спосіб. Хоча інший так і є. Він пожував губами і здавалося, що от-от знову заслиниться. Цікаво, чи ідіот Короб не здумав і собі замовити сто грамів. Раптом подумав Морс, подумав наче б без видимої причини і зв'язку з темою їхньої розмови. Олексій же у цей час відчув, як навалюється втома. Втома і жаль за тим, що він разом з братом ув'язався у щось таке, з чого не швидко й вирізе, у щось надто в'язке і смертюче, що виразно пахло смертю. Та не тягніть кота за хвоста, — не витерпів Геннадій. — Викладайте вже, що б там не було. Мене ви можете не шкодувати, я звик до всього. — Нема чого особливо викладати, — поморщився хімік. Річ у тім, що є такий пристрій, щось на зразок спеціальної снайспірської рушниці. Стріляє на відстань до 2 кілометрів, якщо з сильним оптичним прицілом. Тільки не краплями, а спеціальними трубочками з рідкого скла. Трубочки майже абсолютно прозорі. При терті з повітрям скло починає поступово розчинятися, стінки тончають, а при ударі об перешкоду така трубочка розсипається. Начинка тонюсінької трубочки, як ви розумієте, ті ж аерозолі. Вони розсипаються. П'ять-десять пострілів і кімната наповнена. «Трубочка ця ваша пробиває віконне скло?» – скинувся Геннадій. «Ні. Скло якраз відразу і зруйнує аерозоль, розсипле. Особливо, коли міцне скло. Але трубочка, якщо стрілець хороший, може залити і тіти у розчинене вікно чи у відчинену квартирку, навіть у шпарку. Ви, очевидно, не тримали вікна весь час зачиненими». «Ні», – підтвердив Геннадій. «Отож би воно. Наскільки я можу судити, розташування вашої фортеці, хай і не на високому, але пагорбі, якраз і зручне для такого обстрілу». Промовивши останні слова, він підвівся. Поглянув на братів доволі допитливо. «Здається мені, молоді люди, ви маєте якогось серйозного ворога. Дуже серйозного. Самі розумієте, – що таких ручниць, як я здогадуюсь, усьому світі на пальцях порахувати можна. А тепер бувайте. Гадаю, ви мене відвезете, як і домовлялися, до найближчої зупинки таксі. Відвеземо, сказав Геннадій. Можемо й додому відвезти. Додому не треба, похмуро сказав академік. Як хочете, згодився Геннадій. Він, звісно, не міг бачити, як і його брат – як і професор, котрий за інформацією, що таки валила з ніг, обдер їх, мов липку, що трапилось під час фінальних слів хімічного світила в залі ресторанчика. А трапились там цікаві речі. Ледве професор підвівся, як суцільно закутана дівиця поклала руку на коліно своїй напарниці. Та не подивилась здивовано і не прибрала фривольної руки, а негайно встала і вирушила до стола, за яким – Доївши свій тверезий безалкогольний обід, відверто нулював короб і льончик-шофер, очікуючи на завершення якоїсь там важливої розмови їхнього грізного, навіть після дурки, шефа. Дівиця у зухвало-короткій спідниці підійшла і навалилася грудьми, які вилазили з розкішного декольте на стіл. — Закурити нема, кавалерчику? — спитала вона. — У тютю який симпатюльчик. Вона торкнулася пальцями з довгими босковими нігтиками коропового підборіття. «Ні», – сказав короб, шкодуючи, що за прикладом свого шефа перестав палити. Це було останнє, за чим він пошкодував у своєму житті, не зовсім доброчинному і не зовсім путньому. Короп не встиг пошкодувати, що вмирає таким молодим. Всього двадцять сім з половиною, бо дамочка з великими грудьми вихопила другу руку, вона була лівша. З-за спини і з маленького елегантного пістолета садила кулю коропові просто у груди. Пістолет був безшумним. Льончик, який дивився на стрункі ноги, що виглядали з-під спіднички над столом,